A türelmes olvasó, aki még mindig nem vágta sarokba ezt az írást, az eddigiek láttán esetleg azt hiheti, hogy én mindenkiből embert faragtam. Csak kacsintottam egyet, vagy patintottam az ujjammal, és zúgy, óriásuk ugrottak elő fémes kattanással. Szögezzük le, hogy én sohasem állítottam ilyet. Ez merőben idegen lenne a lényemtől, amely maga a szerénység. Hát nem mondom, pár ezer esetben sikerült, de olyan is volt, hogy csúfos kudarcot vallottam. Ha valaki kíváncsi rá, elmondom, hogyan. Ha senki sem kíváncsi rá, akkor is. A neveket ezúttal mellőzni fogom. Aki hajlandó velem tartani, csak hamar rájön, hogy miért. Tehát egy kitűnő portársamról van szó. Remek és szerény fickóról. Mindenből jutott neki bőven. Jóképű volt, elegáns és tehetséges. De hát a természet kiegyenlítődésre törekszik. Szellemiekből valahogy keveset osztott a számára. Talán az ajtó mögött állt, amikor sorakozót fújtak. Istenem, ilyen is van. Ettől tarka a világ. Szóval, amikor már tizedik éve járt ugyanarra a főiskolára, kezdett kicsit feltűnni az ügy az illetékeseknek is. Egy főiskolával az a helyzet, hogy vagy elvégzi az ember, vagy nem. Dönteni kell, és az ilyesmi két-három év alatt azért csak-csak eldől. Főiskolásnak lenni nem nyúdíjas állás. Azért még a tizedik év végén sem osztanak jutalmat. Végül odajött hozzá. Gyurik az űr van, pénteken vizsgázom, és a most is elhúzna, tíz keserves évem kárba veszett. A tanár történetesen haver volt. A szakák legkiváló fiatal tudósai között emlegették, de valaha együtt póloztunk, és ez erős kapocs. Hát, tessék, ezért kell harminc évig vízilabdázni. Így módon lassanként mindenki az ember haverjává válik. Bementem az egyetemre. Csillagom, virágom! mondtam a havernak, mert tudtam, hogy ilyenkor az udvariasság döntő körülmény. Segíts már valahogy ezen az űrgén, engedd már át a kedvemért. Persze, hogy segítek, mondta a haver. Ha valamit tud, én átengedem. Sejtettem, hogy hézag lesz, mondtam csüggetten. Sajnos ezúttal nem érhetjük be ilyen áthidaló megoldásukkal. Ha valamit tud, <gül> ne legyünk maximalisták. És ha nem tud semmit, a haver széttárta a karját. – Akkor sajnos… – könyörögni kezdtem. – Ezt nem teheted velem, – mondtam. – Annyi boldog év után. Emlékszel, amikor együtt ijesztettük a szerelmes párokat a Sötét-szigeten? Ez igaz volt, de nem emlékezett rá. – És arra sem emlékszel, amikor három óriási gót lőttél róla. Ez nem volt igaz, de erre emlékezett. <gül> – Különös dolog a memória. – No, nézd csak! – szólt végül. Ha ez a te ürgét nem mond egészen nagy marhaságokat, akkor átengedem. Nyugodt szívvel távoztam. Ez az én ürgém sohasem volt a szavak embere. A naponta a három szótagot mondott, az nála már vénasszonyos pecsegésnek számított. A vizsgán nem mondott nagy marhaságokat, ugyanis semmit nem mondott. Megnézte a tételt, aztán hosszan hallgatott. A ligeti anonimus szobor egy pletka gép volt hozzá képes. Csak ült, a száját összeszorította, és szemébe percről percre több bánat költözött. Tíz másik vizsgáztató is ücsörgött a teremben, kezdett az ügy lassacskán kínossá válni. A havernak játszania kellett, de becsületére váljék, olyan jól csinálta, mintha annak idején tényleg lőtt volna három gólt rólam. Beírt egy elégségest az én sportásamnak, aztán összecsukta az indexet, és sajnálkozó alca nyomta a kezébe. Sajnos, kérem, ez nem megy. Meg kell értenie. A viszontlátásra. Az én sporttársam fogta az indexet, a rogyadozó léptekkel indult kifele. Az arca olyan volt, mint a monalizájé. A világ minden fájdalma rajta tükröződött. Aztán félúton kinyitotta az indexet, megtorpant, és több óra után először szóra nyitotta a ajkait. – De kérem – hebegte itt, – itt valami nem stimmel. – Jézus Mária, hiszen ide elégséges tetszett beírni. A többi tíz vizsgáztató felkapta a fejét, és most a tanársegéd arcán jelent meg a világ minden fájdalma. Ez a monalizák nagy napja volt abban a teremben. Igen? mondta aztán mérgesen. Akkor tévedtem. Adja csak vissza azt az indexet. És kijavította az elégségest elégtelenre. Na? Ja, aztán emberfaragás ügyben van ám még egy nagy számodásom. Arber Fóliáról. 1973 őszén a Fradi 75 éves jubileumára kezdtünk készülődni. Mindenféle statisztikákat állítottak össze, és ebből kiderült, hogy az olimpiai, európa bajnoki, magyar bajnoki pontokat összeadva az FTC történnek legeredményesebb sportolója egy Kárpáti György nevű illető volt. Ezt nem én mondtam, ezt a statisztika mondja, én csak nem vitatkozom vele. Persze gyönyörű dolog, meg büszkeség, meg dics. Csak hát az én nevemet sohasem ordítózta a kórusban százezer drága őrült. Az én ötszörös életnagyságú olajfestményemet sohasem lengedték a b bűnön. Ez volt hát a legkevesebb, hogy eldöntsük, ki is itt a császár tulajdonképpen. Hát eldöntöttük. Flóri lejött az uszodába, öt-négy méteresből belőttem neki mindez ötöt. Ő belőtt nekem ötből négyet, pedig sohasem pólózott. Aztán szerelést váltottunk, lementünk a pályára. Öt esből belőtt nekem ötöt. Én belőttem neki ötből hármat. Pedig valaha fociztam is. Szóval ő lett az igazi császár. Egy bumedlival, de ő lett. Ezt nem is lehet többé letagadni. És a kezem most legfeljebb a vénségtől meg a reumátorra, meg amikor a fejére teszem a koronát. Illik arra a fejre. Az a fej, ez a fej, úgy élje, jó fej. Érdekes egy fej. Amikor ennek a remekműnek érezkedtem, futólag figyelmeztettem Flórit, hogy majd ő is szóba kerül. Védekező állásba helyezkedett. Rólam is írsz? mondta. Jaj, nem! De miért te őrült? Hiszen csupa jót akarok írni rólad. Csodálkozott. Rólam? Jót? Ha, <háha> az teljesen lehetetlen. Úgy éreztem, igazságot kell szolgáltatnom ennek a Flóri gyereknek, még akkor is, ha nem szorul rá. Ugyanis öcsémnek éreztem. A labda körül mindig egy vágányon szaladtak a gondolataink. Bóka, trükk, Pifika, gólképesség. A magyar futball egy nehéz korszakában talán ő volt az egyetlen, aki mindig játéknak tekintette ezt a játékot. Istenem, nem mindig akadtak partnerei hozzá. Én szerencsés fickó voltam, csodálatos játékosok között pólózhattam. A Flóri ilyen társak között focizhatott volna, akkor tíz évig le se vakarhatták volna a nevét az arancipősök listájáról. Eusébio, Cruyff, Gerd Müller, a meleg vizet se vihette volna utána. Különös módon ítélik meg a szereplését. Albert Frulli Sidney egy időben divattá vált, és soha ostobáb divatot. Egy nagy játékosra visszagondolva általában mindig csak a szépre emlékezünk. Cselekre, gólokra, firkákra, bevondásokra. Csak szépre. És minden a szépségnek van még egy egészen különleges varázslata. Hogy idővel tovább szépül. Ahogy múlnak az évek, úgy válik egyre szebbé a csel, a gól, a firka, a bemondás. A nagy gólból óriási gól lesz, a 16-osról leadott kapáslövésből harminc, 40, 50 méteres bomba a felső sarokba. Ez a mesék genetikája is egyben. Mindenki igyekszik valamit rátenni, szebben mesélni, mint akitől ő hallotta. Hát, emberi dolog. A fanyűvő óriás szerintem egy normál méretű pásztorfiú volt eredetileg, aki meghámozott egy fűszfa <gül> csak aztán túl sokan mesélték. Albert Florinál fordítva van. Az ő esetében a szurkolók 90%-a csak a csúnyára emlékezik. Félelmetes góljairól, amikor dominósor módjára döntögette egymásra a világklasszi ellenfeleket, és mosolyogva sétált a hálóba a labdával, szinte szó sem esik. Fantasztikus indításairól, előre pergetett labdáiról, amelyekkel egy fejlődésbe visszamaradt kisdobos is gólkirály lehetett volna, már-már már alig beszélünk. Csak a csúnyára emlékezünk, hogy fölényes volt, hogy nem robbant a labdák után, hogy csípőre tette a kezét. Igaz? Hofi Géza mondta egy műsorában, hogy Flóriról már három községet neveztek el, Albert Farvát, Albert Irsát és Lábatlant. Pedig Géza szerette Flórit, haverok voltak. Na, vegyük csak ezt sorba. Az első vád, fölény, nagy képűség, szemenszedett téboly. Tíz éven át próbálkoztam vele, hogy az életben legalább egyszer előre tudjak köszönni Flórinak. Nem sikerült. Hogy nem küzdött, hogy nem rohant a labdák után. Istenkép, ez szem mérték kérdése. Hát legalábbis úgy ötven százalékban. Flóri sohasem rohant olyan labdák után, amelyeket úgysem érhetett volna el. Mondjuk, hogy előre jön a védelemből egy labda. Hosszú átlós hívben röppen a partvonal felé. Tegyük fel, hogy Flóli rástartol középről. Oldalvást indul, szívszaggató vág, dob le. A végén még spárgázik is egyet, csak úgy ropognak az izületei. Hát hol biztos, hogy a közönség megtapsolja. Ez immár igen. Ezt már nevezem. Ez már valami. Igaz, hogy a labdát nem ért el, de legalább összetörte, meggyötörte magát. Bravo, bravo, bravo. Hát kövezzenek meg, de esküszöm, hogy nagyobb teljesítmény, ha ilyen labdára el sem indul. A sebességet, az irányt, a teret, az időt egy pillanat alatt felmérni, és az energiát reményteljesebb ügyekre konzerválni. Az én számomra ez az igazi bravúr. Mert ha egyszer így sem érem el, meg úgy sem érem el, akkor mi az Isten csodájának strapálja magam? A néző persze fütyült és átkozódott. De nálunk rengetegen értenek a futballhoz, és ez nagyszerű dolog de nem ártani a kicsikét érezni is. Ezzel kapcsolatban eszembe jut az 1974-es labdarúgó világbajnokság egyik érdekes szorija. Valamelyik riporterünknek feltűnt, hogy Berti Foxot, a nyugat-német válogatott szőkek kis hátvédjét imádja a hazai közönség. <gül> Minden mozdulatát megtapsolják, és gyakran tízezres szavalókórus becézgeti ütemesen. Berti! Berti! Ugyanakkor Franz beckenbauer senki sem becézgeti, senki sem dédelgeti. Pedig hát a császár kis is több futballművészet szorult, mint Fox, 170 centis termetébe összesen. Megkérdeztem tehát az egyik müncheni szakértőt, mi ennek az oka? Nézze, kérem, hangzott a válasz. Az kétségtelen, hogy Perti Fox a legnémetebb játékos ebben a csapatban. Ez a fiú az első percben ráharapja magát az ellenfél nyakára, és aztán 90 percig el sem engedi többé. Liheg, izzad, vézi, könnyeket egy. Minden mozdulata egy külön kis hőstett. Bekken Bauer viszont egy elegáns virtuoz. Legnehezebb feladatokat is, valami lenyűgöző hanyag könnyegséggel oldja meg. A hazai nézőknek ez nem tetszik. Tessék, mondják. Még egy sárfót sincsen a drágjen. Hát miféle harcos az ilyen. Egy csodálatos karinti, nem Ferenc, frigyes. Novellára emlékszem. A divatja erőművészről szól, aki, hogy versenyben maradhasson, elegáns zsonglőr számot tanult be. Nehogy félelmetes izomzata tönkre tegye a produkciót, a labdákba egy-egy 500 kilós súlyt rejtett. Azóta, mintha változott volna az ízlésünk. Annak tapsolunk, aki a legkönnyebb dolgot is úgy viszi véghez, mintha rettenetesen nehéz lenne. Ha engem kérdeznek, nem kimondott főnyeremény. Aztán, hogy időként csípőre tette a kezét. A Flóri hosszú perceken át csak úgy őgyelgett a pálya közepén. Megmondom, mi az igazság? Az igazság az, hogy nem őgyelget, hanem pihent. Vannak a labdarugásban nagyszerű robotosok, dupla tüdei munkagépek, akik hátukra veszik a pályát, 90 percig egyfolytában rohannak. És vannak, akik 5 percenként villannak egyet. De ezek a villanások valahogy mindig új fordulatot hoznak. Végül is meghatározzák a játék képét. Ez nem értékítélet. Nyilvánvaló, hogy mindkét típusra szükség van, kiegészítik egymást. Azt viszont gyakorlatból állítom, hogy öt percenként egyet villogni éppen olyan fárasztó, mint 90 percig egyfolytában szaladgálni. Közmondásos szerénkségem fenntartásával ad említsek erre egyetlen példát a saját pályámról. Az 1958-as Budapesti Európa bajnokságon sikerült egy igen furcsa gót lőnöm a jugoszláv válogatottnak. A történetírói hűség kedvére a képesport egykorú beszámolóját idézem. Kárpáti forgolódik a kapu előtt Jezsicsel. A másfélszer nagyobb, másfélszer súlyosabb fedezettel a karjai között. Jezics zárja a labdát, Gyuri mögötte áll, veszt felászik a helyzet. Aztán egyszerre mámorosan felzúg a lelátó. Muskatirovics ijetten néz körül, másodpercek betelik, amíg megérti, mi történt. Aztán szomorúan maga mögé nyúl, és kidobja a hálóból a labdát. Hogy volt ez? Mi történt? Kitől kapta Kárpáti a labdát? Kérdezgetik egymástól az újságírók. Hát senkitől. Saját magától. Ballal átnyúlt Jezsics hóna alatt, felpöckődte a labdát, aztán két tempót tett ellenkező irányból, derékból kihajolt, a levegőben elkapta a labdát, és úgy lőtt a sarokba, hogy észre se lehetett venni. Ha megkérdezik, hogyan csináltam? Fogalmam sincs róla. Csak annyit tudok, hogy az egész alig, tartott, öt másodpercnél tovább. Utána viszont elájultam, ki kellett feküdnöm a víz tetejére, hadd lebegtessenek a hullámok, mint szegény Oféliát. A derék Sisyphus érezhette így magát, amikor ötven egyszer taszigálja föl a nagykövet a hegy tetejére. Talán akadnak még, akik emlékeznek Albert Frulli nagy nagymérkőzésére. A brazilok ellen, az 1966-os világbajnokságon. Ötven métereket vágtázott egyenes vonalban a pályán, és közben négy-öt fekete bőrű is átvitte a labdát. Hajlamos vagyok azt hinni, hogy valamiféle varázslat volt ott jelent, mert tisztára úgy tűnt, mint a Flóri torony iránt galoppozott volna Jilmár kapuja felé, és csak csoki gyerekek tértek volna ki az útjából alig észrevehető finom mozdulatokkal. Még sem értem, hogyan csinálhatta. csak azt tudom, hogy az e féle varázslatokat nem adják ingyen. Rettenetesen megcsapolják a szuflát, szusszanni kell utána. Dőzsöltebb játékosok ilyenkor sétálgatnak egy kicsit. Csak úgy alibiként is kocognak egyet-kettőt, előre-hátra a pálya. Igaz, a csapat ennek vajmi kevés hasznát látja. A néző viszont elégedett. Flóri őszintébb ember volt. Ő csípőre tette a kezét. És a néző zúgolódott. Ma is ott volna a helye. Ha akció rádiusza csak egy zsebkendőnyi területre korlátozódna, én akkor is betenném a csapatba. Ádogáljon, ami kedve tartja, a kezét felőlem oda teheti, ahová akarja. A kilencven perc alatt csak három automata labdát perdít balra, és hármat jobbra, amelyel a kapuig lehet sétálni, már megtette a magáért. Már többet tett, mint azóta is sokan mások. Bocsáss meg, mondta, amikor mindezt elzokogtam neki. Én nem hagytam abba a focit, velem abba hagyatták. Hát tessék, ez van. Flórira mindenki haragszik. Sokan azért, mert túl későn hagyta abba. Én azért, mert túl korán. De most már legfőbb ideje, hogy visszatérjünk a nedvesebb labdákhoz. Közben ugyanis a vízben is történt egy és más. 1969 nyarán a magyar válogatott vízilabdacsapat őz-oroszlánként rontott Barcelona pálmás úszodájába, aztán kilenc nappal később kezesbáránként távozott. Vagyis nem nyertük meg az Európa bajnokságot. A szigeten ezt követőleg több héten át sok-sok hosszú orrot lehetett látni. Azt hiszem joggal. A csapat évek óta játszott együtt. Remek fickók, nagyszerű együttes. Az arany is mindig a markunkban volt, de az utolsó pillanatban valahogy mindig kiejtették. Csinálni kéne valamit, mondta nekem szívós Pisti a magasból, mert ez a társaság még egy vereséget már nem tud elviselni. Rajki Béla is hasonló képvélekedhetett, mert meghívta maga mellé asszisztensnek Majer Miskát is, és alig nem pillanatni pánik hangulatában engem is. Ami az ügy második felét illeti, vitatható intézkedés volt. Miska akkor már sorozatban nyerte a bajnokságokat az osc vel és az ifi válogatott mellett is diadallal villogott. Én viszont még soha az életben nem edzősködtem. Mit tehet a válogatott ére egy kiöregedett játékos, egy roncs, egy szivacs, akinek a hideg a hátán, ha csak ránéz is a vízre. Gondoltam, legfeljebb majd vicceket mesélek a gyerekeknek. Én leszek a hangulatfelelős. Esetleg a közös nótázást is vezethetem. Az is valami. Hvár szigetén kezdtünk. Jugoszláviából hoztuk el az Adria kupát, a Jugoszláv válogatott torra előtt. Az olimpiai bajnok Jugoszláv válogatott orra előtt. Hát, ugye, hogy van Isten? <gül> Maga, Hvárszigete, meg az egész vízilabda is olyan volt, mint egy mesefilm. Az eredetinél szef színekbe széles vászlal. Új szállodát avattak, csodálatos fedettuszodával. Itt játszottuk a mérkőzéseket. Az üvegfal mögött meg ott volt az adria, a pálmák, a nap, a rengeteg kékvíz. Üde szigetecskékkel petjezve. özönlöttek ide az irigy turisták, hogy lássák, hogyan kell tengerparti üdülőhelyet csinálni. Ott volt az egész pólóvilág. A szovjet csapat, a jugoszláv válogatott, Hollandia, Románia, Olaszország, az NSK. A tévé az egész tornát közvetítette. Ez jó volt a pólónak, jó volt az új hotelnek, jó volt a várszigetének, jó volt a jugoszláv idegenforgalomnak. Ezek a haverokot délen tudják, mitől döglik a légy. Esténként játszottunk és győztünk, ami már önmagában sem volt utolsó mulatság. Napközben pedig kint hasaltunk a forró és fehér homokon. Éltük a tehetős plébolyok léhai életét. Nem minden zöggenő nélkül. A legnagyobbat persze én zökkentettem. Az történt, hogy egyik reggel hajókirándulásra vitték az egész nemzetközi vezérkart, mert ezek a főnökök aztán tudnak élni. Én viszont elérkezettnek láttam az időt arra, hogy megszilárdítsam a magyar vízilabda tekintéjét. Nem árt, ha a póló világurai látják, hogy nálunk még az aggasztjának is szilaj fene gyerekek. Úgy döntöttem, hogy adott körülmények között páratlan vízi tudományon fitottatásával használhatok legtöbbet a magyar ügynek. Motorcsónakot béreltem tehát, és a kis hajót atya mögött lekucorottam a mélyvízbe. Egy popej szakáló matróz volt a motoros gazdája. Úgy döntöttünk, hogy megvárjuk, amíg a hajó elindul a főnökséggel. Akkor aztán ő is rákapcsol, engem a víztetejére rá elegáns hívben, vad, integetések és szilaj csatakiáltások közepette húzok majd el a hajó mellett, ezzel okvetlenül kivívom a főnökök nagyra becsülését. Tervembe lemhíni Dezsőt is beavattam, akit szintén meghívtak a hajóra. Megbeszéltük, hogy a fedélzetem már több nyelven méltatja a bravúromat, és közben fényképfelvételeket is készít a mutatványaimról. Ezeket a fotókat később saját kezű aláírásommal ellátva osztogatjuk az arra érdemesek között, hogy ezzel is lekötelezzük őket. Tehát a hajócska pöfögött, én meg a vízben gubbasztottam. A nemzetközi urak lassacskán beszálltak, végigcsaplattak a pallon, és én még mindig gubbasztottam. Negyed óra elteltével kezdtem rájönni, hogy az Adria ezen a ponton ugyan Andalitúan kék és simogatóan bársonyos, de huzamosabb gubbasztáshoz viszont valahogy túl hideg. 20 perc elteltével lemhini megjelent a kémény mellett. Huncutól kacsintott, hogy legyek türelemmel. Fél óra elteltével a nemzetközi urak kezdték levetni kabátjukat, ingyüket. Szubtrópikus hőség perzselte a hajócska fedélzetét. Én és már úgy éreztem magam, mint a Miskolci kocsonya a mély hűtőben. Hangulatomat az abszolút nulla fok alá dermesztette a gondolatot, csak tíz percre béreltem ki a motorost, most meg már harminc perce kucorodik álló helyzetben, és erre a megbecsülésre az ingemet is ráfizettem. Harmincöt perc elteltével Lemhényi újra kacsingatni kezdett. Már előkészítette a talajt, beharangozta a nemzetközi uraknak, hogy feledhetetlen látványban lesz részük. Mit mondjak? <gül> Lett. Vagy öt percek később a kishajó szomorú elefántbóriószerű hangot hallatott, és elkanyarodott a mólótól. Ebben a pillanatban Pope is gázt adott. A víz tetejére szökkentem, éreztem a nap melegét, és földön túli boldogság öntötte. Olyan lehettem, mint a tenger habjaiból felbukkanó vénusz. A nemzetközi urak a hajó korlátjához sereglettek, mohon figyelték a lenyűgöző produkciót. hinni a személyhez emelte a fényképezőgépet. Jobb kezemmel eleresztettem a gyeplőt, integetni kezdtem, és vad csataordításban törtem ki. Hogy az egésznek valamiféle nemzetközi jelleget is adjak, ezt üvöltöttem. – Húj, húj, hajrá! – legalábbis annak indult. Mert alig kiáltottam el az első hújt, ráfutottam a hajocska hullámaira. A második hújt már magasan a vízszíne fölött, valahol a hár légterében ordítottam, valószínűleg fejjel lefelé. Nem tudom mennyi időt töltettem a levegőbe, de a szemtanúk állítása szerint éppen eleget ahhoz, hogy a műugró kódex összes gyakorlatát bemutathassam. Aztán az Adria tetejére zuhantam, mint egy gyalogbéka, majd a víz alatt folytattam utamat. Első meglepetésemben lenyeltem három csibort és egy fél tucat tengeri pókot. <gül> Izgalmasan ciklandozták belül a gégémet. Amikor újra a felszínre bukkantam, a hajócska már messze járt. A nemzetközi urak most a hajófarába sereglettek, és viharos tapsal honorálták a mutatványomat. Lemhényi tiadallalóbálta a fényképezőgépet. Sikerült a nagy produkció legapróbb részleteit is megörökítenie. De a szép rész még csak most következett. Rajki Béla természetesen elforikázott a nemzetközi hajóskán, a csapatot viszont ránk hagyta, mondván délelőtt tartsunk jó erős edzést a gyerekekkel. Most ott hasaltak mind a homokban, és tiszteletlen megjegyzéseket tettek a mutatványomra. Pár percig gondolkoztam, miféle kegyetlen gyakorlatokkal toroljam meg a viselkedésüket. Aztán csak győzött az az áldott jó szívem. Nyomás, mondtam, átúszunk a ludistákhoz. Erre megijjeneztek. jelzem számítottam rá. Az ember úgy szerzi a népszerűségét, ahogy tudja. A lényeg, hogy példás mohósággal rohantak neki a víznek, és úszni kezdtek, mint az őrültek. Érdekes, normális úszodai edzésen soha sem sikerült ilyen búzgóságra késztetnem őket. Huart körös-körül áromszerű kis szigete kövezték. Az egyiken nudista tábor volt, lelkiismeretes utazó nem hagy ki ilyen lehetőséget. Különösen, hogy a helyi viszonyokkal ismerős Perisics külön is figyelmeztetett. Ma érdemes átmenni, két érettségűző lányosztály kirándulását jelezték. Erre persze az olaszok és a románok is úszni kezdtek. Úgy festettünk, mint egy nemzetközi partra szálló hadosztály, amely egy félreértés következtében otthon felejtette a hajóit. A pucér emberek szigete úgy két kilométernyire lehetett fártól. Kettő oda, kettő vissza. <gül> Szép. Sohasem tartoztam az óceánúszás megszállottjai közé. Százon jó kedvemben ötvenhét másodpercet is lepeztettem, és a tizenöt méteres távon is meglehetős gyors voltam. Masszív torpedó legények elől hoztam el a labdát, de a maratóni nem nekem találták ki. Negyed óra múlva már ketten maradtunk Majer Miskával az adria elős közepén. Ő is mellen úszott. Nem a leglátványosabb úszás, nem. Még csak nem is valami gyors. Viszont nagyon kényelmes. Egy idő múlva megszólalt. Mond, téged még érdekelnek ezek az érettségiző lányok? Pár száz métert gondolkoznom kellett. Bármit válaszolok, tiszta leégés. Ha igazat mondok, csúnyán blamálom magam. Ha nem mondok igazat, könnyen nagy képűnek tartanak. Hát, mondtam végül, úgy esztétikailag. Még hozzátehettem volna, hogy ma már háromnegyed órát gobbasztottam a hideg vízben, és egy nagy esés, meg két kilométeres mellúszás végén igazán senki sem várhatja. De miért mentek ezt őzemelőre? Kicsikét -kicsik gyanús volt, hogy a pucérlányok szigetére érve, míg az egész válogatott keret ott ült a parton. Az olaszok is, meg a romának is. Na, mondtam több nyelvem. Láttátok az érettségiző lányokat? Még nem, mondta faragó Tamás. Rátok vártunk. Ilyen esetben öntő jelentőségű a biztos fellépés, a kemény határozottság. Ebből már tudhattam, hogy az átkozott perisics csúnyán becsapott, érettségiző lányoknak a pucérok szigetén. De hát az ügyet végig kellett játszani. Férfiesen a csapat élére álltam. Gyerünk, mondtam. Utána. Azt hiszem ezek után frászt kaptam volna, ha netán valahogy mégis érettségűző lányokra bukkanunk. De nem bukkantunk. Láttunk hozzávetőleges számítás szerint 15 pucér nagymamát, ugyanannyi pucér nagypapát, legalább 30 pucér unokát és több pucér kispolgári családot, zömében jelentős súlytöbb Láttunk pucér horgászokat, pocakos atyákat, lógatták a madzagot, láttunk pucér bridgepartit. Az akhölgyek láttán legfeljebb a mulandóság jutott az ember eszébe. – És ezért úsztam én négy kilométert? – mondta Mayer Miska lázas szemmel. – Még csak két kilométer úztál. – helyesbidettem, mert a pontoságra sújt helyezek. – Miért? – mondta Miska. – Gondolod, hogy itt maradok? Minden további bizony bizonyult volna. Szóval meglehetősen elfacsarodott társaság úszott vissza felé a pucérok szigetétől, a vár felé. Az órok a vízbe lógtak, ami a szabályos légzést jelentősen megnehezítette. Egyszer csak az óceán közepe felé Cservenyák Tiborba ütköztünk. Nagy bánatunkban észre sem vettük, hogy eltűnt. Nem állíthat az ember minden kapus mellé egy révkapitányságot. Hát te meg hol voltál? Kérdeztem csak úgy úsztomban, de azért szigorral. Egy kicsit elkeveredtem, mondta Cservenyák. A sziget túlsó végéről ugrottam fejest. És miért? Hadd maradjon ez az én titkom, úgysem hinnétek el. Akkor már körben állva taposta az Adriát az egész társaság. Egy emberként ordítottunk fel. Találkoztál az érettségi lányokkal? Mesé, mondta Faragó Tamás, is egészen vékony lett a hangja. Milyen volt? Cservenyák körös körül gurította azt a mély barna és csak sóhajtani tudott. jaj! A társaság szó nélkül hátat fordított neki, és elszámtan úszni kezdet hoár irányába. Ezért aztán mi csináljak, becsülnöm kellett őket. Fáradtak voltak, csalódottak, irigyek, halálosan unták az egészet, de ugratni nem hagyták magukat. Cservenyák még folytatta. Aranyos, csendes kés fickó ez a Tibor, kenyérre lehet kenni, akkor is csak szeliden mosolyog. Most viszont az élet királyát játszottak. Soha sem hittem volna, hogy ilyen fölényt jelenthet, ha valaki a sziget túlsó végéről fejest ugrik. Gyurika, mondta, kérlek ne fére, de azt hiszem okosabb lenne, ha a ma esti mérkőzésen Molnárban divédene helyettem. És vigyorgott lustán, mint a csesíri macska. Akkor már tudtam, hogy Hári János csillagkeresztes hölgy Tiborhoz képest. Jól van, cservanyák, bolintottam. Én most továbbúszom, de te azért folytasd csak nyugodtan a szövegedet. Óriási üdvri fogadott, amikor a partra vonzoltuk magunkat. Hét szólamban röhögött rajtunk az egész jugoszláválogatott. Perisics hasonfekve pislogott fel ránk, a haja meg a szemöldöke éppen olyan színű volt, mint a homok. Well, mondta. Girls, oké. Okay, fine. Korrát Feri legugolt a szőke fiúhoz. A roppant sugárzó hálával rázogatta a kezét, mert ebben a társaságban örök kijátszani kellett. Wonderful! mondta boldog arca. – Thank you very much! Aztán ugyanezen a hangon és arckifejezéssel folytatta. – Tudott kivel szórakoz Perisic? – Azzal, akinek a néni kéje Dorlotint árul a kötegyáni patikában. – Nice boy, nice boy! nyugtázta Feri hálalkodását ugyanolyan boldog arccal a jugoszláv legény. – I'm very glad indeed! Aztán szakadatlanul nyájas ők közepette, ő is hozzátett egy kacskaringos szerbmondatot. Ebből aztán újra meggyőződhetett bárki. Lehet, hogy a szótár meg a grammatika más és más. Ebben a nemzetközi bűnszövetkezetben mégis egy nyelven beszél mindenki. De a nap megpróbáltatásai még korán sem értek véget. Sőt, húristen, ha tudtuk volna. Előfordul, hogy az ember gyors egymás utánban kap néhány óriási pofont a sóstól. A végére talán egy kicsit beleszédül, kábult kukac módjára vergődik a ringpadlója, de ugyanakkor valami csendes nyugalmat is érez. Megkönnyebbülést. Túl vagyunk a nehezén, most már csak jobb jöhet. Bizakodva egyenesedik fel, a nap süt, az ég még mindig kék, és zuty, akkor kapja a legnagyobbat. Én reggel már fejreálltam a vízi sível, bődületesen blamáltam magam az egész nemzetközi vezetéség előtt. Délután négy kilométert úsztam pár tucat pucér nagymama kedvére. és akkor jött a kegyelemdöfés, a halálos löket. Akkor jött a polip. Pedig milyen szépen indult. Ahogy ott heverésztünk a homokba, egyszer csak felbukkan az olasz válogatott két edzője, Parmigiani és Lonzi. Nemrég még válogatott játékosok voltak, és azóta is elfelejtettek meghízni. A jó ég tudja, hogyan csinálták. Tehát jöttek végük a parton, elegánsan és barnán, mint két görög bronzszobor. Csáó! Kiabálták már messziről. Ne is mozduljatok, ma az egész társaság a vendégünk ebédre. Jól esően kezdtem nyöszörögni a homokban. Fő nyeremény, öt csillagos attrakció, ha egy olasz játékos hívja meg az ember. Lorenzo Medici hatalma tetőfokán is csak szüntmarkus vihák lehetett egy azurkék pólóshoz képest. Maszkot, légzőkészüléket, szigonyt lóbáltak, de én még mindig nem gyanakodtam. Az olasz játékosok második nagy szenvedélye mindig a tenger alatti vadászat volt. Már szórakozzanak, gondoltam, legalább ők is alaposan megéheznek. Tíz perc sem telt bele, már jöttek is vissza. – Ide nézzetek! – kiáltották. – Itt az ebéd, most lőttük! És valami rémeset emeltek nagy diadallal a magasba. A mesefilmben illő tengerparton, mint a fekete angyal suhant volna át. Mindenki felpattant fektéből, és lázas tekintettel merett a szörnyűségre, amelyet az a két átkozott kickó lóvált. – Az, az, az, az meg mi az? – kérdezte Máni Jákusen faragó, és a szeme egyre előrébb jött az üregében. – Polip – mondta Korrád Jani, aki záróvizsgára készült az állatorvosi karon. Polipnak nevezzük a puha testőek törzsébe tartozó cephalopodákat, vagyis lábas fejüeket. Rémes, mondta Faragó Tamás elkínzott hangot, és neked mi van kedved viccelni? Türelem, kiáltotta a két vadász. Tíz perc alatt megfőzünk, és aztán óriási lakomát csapunk. Faragó Tamás már csak egyetlen halálordítást hallatott, és azzal eltűnt a parti sziklák között. kedven néztem utána. Micsoda kezdősebesség! A tengerpart kezdett lassan elnéptelenedni. Elsőnek a románok kerekedtek fel. Ízé, mondta Grinteszkó az edzők, még be kell zsíroznunk a labdáinkat. Ez gyenge dolog volt. Egy pillanat alatt megkontráztam. Érdekes, mondtam. Ezeket az új gumilasztikat nem szokás zsírozni. Úgy sem áznak át. De Grinteszkó világ életében kemény fickó volt. Nézd! Ezek a labdák a mi labdáink. Törvényes úton kerültek a birtokunkba, pénzt adtunk érte. Ha tehát mi be akarjuk zsírozni, akkor senki sem vitathatja el tőlünk ezt a jogot. Helyes, mondta. De miért mentek mindannyian? Labdát zsírozni egy ember is elegendő. Mi kollektívan zsírozunk, mondta Grinteszkó. Ez hozzátartozik a csapatépítés folyamatához. De ti maradjatok csak nyugodtan. <gül> Jó étvágyat. Nyert. A jugoszlávok még egyszerűbben csinálták. Jankovics egyszerre csak felkiáltott. Nézzétek, ott mennek az érettségiző lányok! Mostosontak át az országúton. Nyomás! Szempillantás alatt elrohant az egész társaság. Akkorra már jócskán elmúlt dél, lehetett vagy 35 fok árnyékban. Az Adriánál ez már a siesta órája. Esküszöm, hogy egy macska nem sok annyi sem járt azon az országúton. A mieink is eleltünedeztek. Kéki a maga módján, mert Barcelona óta ismét az egyéni játékot helyeztük előtérbe. Kórát Feri beásta magát a homokba. Görgényi egy jogi tankönyvet emelt fel, paragrafusokat motyogva sétált be a bozótba. Sárosi Laci valamivel odép hempergett, hanyat feküdt, és egy vastag frotírtörül között terített az arcára. Inkább a fulladásos halált választotta, és én megértettem. Én egy pillanat alatt harminc eltűnési lehetőséget is kieszeltem. Ha például egyszerűen fejreállnék, bárki bámnak nézhetne. Vagy megjátszhatnám a hőgutát. Lefittyett ajakkal, habzószájjal, rángatózva vágtatnék körbe a homokot, és aki polippal kínálna, <gül> átharapnám a torkát. Maradtam. Nem tehettem mást. A kapitány nem hagyhatja el a hajóját. Merev vigyázban álltam a fedélzeten, és a szennyes ár... Már a szakállamat nyaldosta. Egy szakvezetőnek kötelességei is vannak. Ha a nemzetközi feszültség enyhítése érdekében polipot kell lennie, akkor polipot eszik. Vigyen el az ördög, kellett nekem, kispad. Az egyik szikla mögül vadhalál hörgések hallatszottak. Faragó Tamás engedte szabadjára az érzelmeit. Könnyű egy játékosnak. Egyedül Bonnárand is tartott ki mellettünk. Kemény legény volt ez a bodnár Andris. Tókió óta hét vize áztatta. Hát azt hitte, nem érheti már meglepetés. Azért az ő hangja is reszketett, amint a szálló felé mutatott. Nézzétek, mondta, jönnek. Permagzsáni és Lonzi hatalmas vágylingot cipelt. Sugárzó arcát ereszkedtek le mellém egy mennyei lakoma előérzetében. Első rémületemben vallásbölcsészeti igazságra jutottam. A mennyországot kiki a saját képére teremti meg. Ami Lonzinak édeni boldogság, Gyurinak talán a poklopokla. Talán. Elég volt egyetlen pillantást vetnem a Vájdlingba. Már tudtam, mit érezhetett George Forman a nyolcadik menetben. Mintha Muhamed Ali vitt volna be egy bal csapottat a gyomorszájamra. A Polip olyan volt, mintha egy rémfilmből került volna a Vájdlingba. Olvasztott vajjal és fokhagymával leöntött szürke és puha tömlő darabok lüktettek a ronda masszában finom, alig észrevehető rezülésekkel. Kis híja, hogy nem kezdtem el hisztérikusan sikoltozni. Bodnárand is is volt, mint egy avarikori lelet. Tömör, fekete hajaló kis verítékcseppek indultak lefelé. Most vettem észre, hogy itt-ott már őszülni kezd. Mint egy frissen vágott duodenum, motyogta a műtősök el látni ilyesmit. A hasonlat helyén valónak tűnt. Andris már évek óta sebészkedett az üllői úton. Könyörgő tekintettel meredtünk Lonzira és Parme gianni -ra. Ezt sem kellett volna tennünk, mert félreértették. Azt hitték, hogy nem bírunk már az étvágyunkkal. Nagy úri lekanyarítottak egy jókora adag polipot, és villástól a kezünkbe nyomták. A továbbiak aprólékos ismertetésétől eltekintek. Előfordulhat, Előfordulhatott kiskorúak is olvassák ezt a könyvet, és a rémségek özöne esetleg tartós nyomot hagy érzékeny lelkükben. A polip olyan volt, mint semmi a világon. Mintha ókelt a leletből előásott mosogató rongyot harabdálta volna az ember, amely olykor mozdult is egyet a szájába. Lidérces éjszakáimon olykor ma is polip lakomákról álmodom. Ilyenkor lázas szívvel rezzenek fel, és csupa könny a párna. Szó, ami szó, szép nap volt. Mellesleg pólózgattunk is hovárban. Végül is megnyertük az Adriakupát, de az ügy elég fázósan indult. Az első mérkőzésen kikaptunk a szovjet válogatottól. Akadtak még bizonyos zöggenők a csapatjátékában. Például, hogy a második negyedben Sárosi lépre megy, és oda verekedni dolgosinnal. Kavargott körülöttük a víz, mintha két óriási polip vívott volna élet harcot. De persze, mint már annyiszor, most is dolgusin volt az erősebb polip. Lefújják a második negyedet, a gyerekek odajönnek a falhoz, Sárosi Laci felbukkan a víz alól, fülig véres. De ez még hagyján, hanem amikor derüse rám mosolyom, látom, hogy hiányzik az egyik foga. Ez meg micsoda? Istenkém, mondja Laci. dolgosin kiütötte. Ezért egészségesebb sakversenyzőnek menni. Ott legfeljebb az ember királynőjét ütük ki. Nálam azért egy kicsit felment a pumpa. Nem dolgusim miatt, az ilyesmi megesik ebben a csupa ököl csupa könyök játékban. A fog különben is történelmi kategória. Ma van, holnap nincs. Hogy 30-40 évvel később ki a kelleténél. <gül> az legfejebb időrendi kérdés. Hanem Sárosi Lacit nem értettem. Jóságos ég, mondtam. Hát miért nem mentél oda a bíróhoz? A vállát rándította. Sohasem voltam sírós fajta. Dudáltak a harmadik negyedre. Az elmis társalgás félbeszakadt, de a meccs után aztán elbeszélgettem Sárosi Lacival. Nem mentél oda a bíróhoz, mondtam. Tűrtél férfi módra, összeszorított foggal, illetve összeszorított innyel. Nagyon szép, nagyon hősies. Csak teljesen célszerűtlen. Ide hallgass! Én egy nagy meccs döntő pillanatában a saját fogamat is kiverem. Utána szétmázolom a vért az arcomon, és aztán kimegyek sírni a bíróhoz. Bemártom az ellenfél teljes csapatát. Zokogok. Az egeket hívom tanulnak. Kártérítést követelek, mert házassági esélyeim ezáltal nagymértékben csökkennek. Oda a szépségem. Egy gólt mindig jelent az ilyesmi. És akkor egy gólos vereség helyett most döntetlen ez a mérkőzés. Neked meg olyan isteni szerencséd van, hogy tényleg kiverték a fogadat. Nem is kellett volna rájátszanod. A puszta valóság elég lett volna, hogy meglátszítsa a játékvezető szívét, és te kihagytad ezt a lehetőséget. Hát nem érted, mi történt? Most hiába volt az egész. akár kise verték volna a fogad. Nem szégyeled magad? Reszkető szájjal fogadkozott, hogy többé nem fordul elő. Hány fogadat verték ki eddig? Ez volt az első. Akkor harminc egy lehetőséged van még. A magyar vízilabda elvárja esküszöm. Sárosi Laci képességeit mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ilyen léhán hősies fogpazarló mentalitással is világklasszissá tudott lenni. Aztán megvertük a hollandokat, a románokat és az olaszokat is. Ezen a mérkőzésen ismét teljes fényében ragyogott a szakértelmem. Teli hold az Adria felett. Öntetrenre állt a mérkőzés, emberelőnyben voltunk, és az utolsó percben magas, fél testhossz előnyel tört az olasz kapura. A kaputól vagy tíz méternyire megtorpant, felvette a labdát és lóvált egyet. – Ne lőj! – ordítottam be, kétségbe esettem. – Passzolt ki! Magas kinézett, bólintott, aztán akkora gót lőtt, hogy feszni kész akadt a háló. – Na látod! – Ordítottam. Lőni kell és kész! Az utolsó meccset a jugókkal játszottuk. A nagy ellenfelek előzőleg udvariasan körbeverték egymást. A szovjet csapat is elpottyantott néhány pontot. A jugoszláv csapat is elpottyantott néhány pontot. A fináléban nekünk már döntetlen is elég volt a házigazdák ellen. A meccs előtt Jankovics bemutatta bámulatra méltó feltámadásainak egyikét. Ez a Jankovics, mint tudjuk, világsztár volt a javából. A mi nagy korszakaink bármelyik arancsapatába is bővebb fért volna. Csak hogy a nyár folyamán valami keserves gerincsérülés érte, mozdítani sem tudta a nyakát. Paralitikus angol főrend módjára kószált a szálló folyosóin, mereven, bicegve, kísérteties harca. Az élet persze bonyolult. A szenvedélyes emberbarát forró könnyeket hullatott lelkünk mélyén Jankovicsért, de ugyanakkor egy kaján is a kezét dörzsölte a szívünkbe. Jankovics nélkül foghagymás polip a jugoszláv válogatott. Lehet, hogy megfekszi a gyomrunkat, de akkor is bekapjuk őket ebédre. Csak hogy a döntőt a televízió is közvetítette, és Jugoszlávia Jankovicsot akarta látni. Szóval kigyúlnak a reflektorok, a már javába melegítenek, készülődik az ellenfél is. Egyszerre jön Jankovics. Jobbról egy orvos, balról egy orvos, elől egy gyúró, hátul egy gyúró, és közöttük csontotnyát kísértett módjára a nagy ember. Óvatosan a vízbe ereszkedik, teszt néhány tétóva tempót. Jajgat, mint a fába szorult férek. Injekció, jeges pakolás, megint néhány tempó, újabb szenvedés. Vissza a falhoz. Borogatás, gyúrás, alkoholos lemosás. Pár tempó, aggódva látom, hogy már valamivel virgoncabb. Negyed óra múlva intett a főpapi segédletnek, hogy távozzanak, minden rendben lesz. És ez a szerencsétlen, beteg, magatehetetlen aggasztja úgy játszott ellenünk, mint ezer ördög. Nos, az utolsó negyed közepéig mégis vezettünk egy góllal. Ember előnybe került a jugoszláv csapat, de a labda nálunk maradt. Oda hullik Görgényi elé, ami nem hátrány. Görgényi ugyanis ötven hetet tud százon, és úgy úszik a labdával, mint soha senki. Magasan kiemelkedik, valósággal körbefólja alasztit. Nincs ellenfél, aki hozzá tudna férni. Ha kell, Görgényi akár ötvenszer is körülúszta a medencét alasztival. Most meg csak áll. Perisíts el az oldalán. Úsz, göresz! Üvöltünk kórusban a padról. Úsz! Nem úszik. Csak állott perisíts mellett, az arc előbb piros, aztán kék, végül guztustalanul szederjes. Azt mondja, grrrr, megüt a guta. A végső győzelem forog kockán, és Görgényi ahelyett, hogy úszna, tévémacit játszik. Felelősség, fiatalok át, a mérkőzés végén, vagy tíz perccel később, Görgénit is megszólításommal tüntettem ki ez de arcomon nyoma sem volt a szelíd derűnek, amely egyébként jellemzi. Görgéni még akkor sem tudott megszólalni. De töredezett szavaiból, hörrenéseiből és elcsukló sikójaiból érdekes bontakozott ki. Kiderült, hogy Perisics megfogta a sapkája madzagját. Nem a sajátját, a Görgényiét. Aztán csavart rajta egyet. Majd még egyet. Közben bütykös öklét odaszorította Görgesz Ádám csutkájához. Egy percig, kettőig, egy örökké valóságig. – Azt hittem belepusztulok? – mesélte később Görgényi, az emlékezéstől újra sápadtan. Valósággal egymásra sófolta az állkapcsaimat. Nemhogy lélegezni, de még pislogni sem tudtam. Az Ádám csutkámat meg egyenesen kituszkolta a helyéből. Ettől újra hápognom kellett. Szörnyű volt. Soha sem hittem volna, hogy ugyanazt az embert egy perc leforgás alatt kétféleképpen is meg lehet folytani. Görgényinek természetesen megbocsátottam a vétkeit. Az ember ne legyen szőrszálhasogató egy haldoklóval. Peris iset viszont teljes szívemből bámultam. Több ember öltött, eltöltöttem a vízben, de ezt a figurát, a barokra fogott trükkét még sehol sem láttam. Íme... Újabb bizonyíték, hogy a vízilabdázás lehetőségei kimeríthetetlenek, és egy igazán nagy játékos mindig tud újat hozni a játékba. A vége felé négy métereshez jutottak a jugok, kiegyenlítettek, döntetlen lett a mérkőzés. A négy méteres ugyan nyilvánvalóan jogtalan volt, az ellenünk itt 95% a jogtalan, a többi öt pedig ráadásul még család is. Mi mégse tiltakoztunk hiszen nekünk a döntetlen bőven elég volt, a tornát is megnyertük, és ilyenkor mindig rettentő sportszerűek vagyunk. Különösen, hogy jött az eredményhirdetés, és ez újabb kaján örömet jelentett a mi számunkra. Ugyanis a jugok mindent bedobtak erre az eredményhirdetésre. Olyan fényes cészót rendeztek, amelyhez képest 14. Lajos névnapja csak Piti Batyubán lehetett versáiban. Az ünnepséget a TV is közvetítette. Nem tudok szabadulni a sandagyanútól, hogy tulajdonképpen a csodálatos új turista szállójuknak akartak reklámot csinálni a tornával is, az eredmény is. Meg kell adni, roppant elegáns módon. szinte olaszosan csinálták. Ami a vízilabdát illeti, talán ezzel az ünnepséggel akartak lezárni egy nagy korszakot. Különféle jugoszlávarancsapatok a háború óta próbáltak olimpiai bajnokságot nyerni. Két nagy generáció öregedett ki. Egyiküknek sem sikerült, és már-már úgy tűnt, hogy nem sikerül a harmadiknak sem. Végül aztán Mexikóban lepottyant az a már-már nagyon aktuális arany, és abban a pillanatban az egész gárda rettentő öregnek érezte magát. Úgy gondolták tehát, ezzel a nagy, reprezentatív tornával búcsúztatják el az aranyérmes galerit. De ha már lúd, legyen kövér, meghívták az ünnepségre az elmúlt évtizedek valamennyi nagy játékosát is. Jó volt látni a régi fiúkat. Kovásics, Grenkics, Bakasun, Gurtini, Muskatirovics, Trumbics, valóságos történelmi arcképcsarnok. Mindegyikük ellen játszottam az évszázad hatodik, hetedik és nyolcadik évtizedében. Nem volt akármilyen mulatság arra gondolnom, hogy tessék, ezekből már emlékművek lettek. Én viszont akár még ma is játszhatnék, ha nagyon akarni. ha le tudnék adni 5-6-7 kilót. Na, hagyjuk! Az ünnepség, mint bátorkodtam lemlíteni, pompázatos volt. Harsona, felvonulás, népi kislányok, úttörők, virágok. A régi fiúk, meg az újabbak is, estéi ruhában sorakoztak fel a piros két oldalán. Akkorák, mint egy-egy torony. Harminc világhírű hirdetőoszlop, Smokingban. A kormány megbizotja magas kitüntetéseket osztogat. Taps, könyv, mosol, meghatottság. Orgona a Aztán előlép Bodnárad is, és átveszi a torna serlegét. Tizet teszek egy ellen, hogy ezt nem pontosan így tervezték. <gül> Arra gondoltak, hogy hazai környezetben, hazai közönség előtt feltétlenül megnyerik a tornát, és a serleget majd Jankovics veszi át. Ezt szánták Pojénnak. ján jó érzések közepette áldogáltam Kurtini árnyékában. Nevezzék gonosságnak, de nincs jobb mulatság, mint egy kicsit berondítani a haverok áhítatába. Különben is szándékosan sodrottam Kurtíni mellé. Talán akad még jó memóriájú szurkoló, aki emlékszik Kurtínira. Már 1947-ben megjelent a szigeten, a balkán kupáját játszott tornának ő volt az egyik csillaga. Egészen nagy pólós, amellett szív királya javából, egy két méteres kacagó szőke ördögfajzat. Hát azóta persze kicsit elszaladt az idő. A sok szőkeség részint eltűnt, részint megőszült, ám a természet alig, ha nem úgy gondolkodhatott, hogy ilyen remek fickóból sohasem lehet elég, és körös-körül rárakott néhány kilót. Kurtini szerint számításaim szerint is legalább más mázsa volt, ahogy ott állt a smokingjában. Felnéztem rá, és persze csak úgy befelé, újra csak vigyorognom kellett köszönöm, hogy velem soha ilyesmi nem fordulhat elő. – Mikor leszek én két méter magas? – Nem igaz? – Százszónak is egy a vége. A Havári tornán kipipáltuk, és aztán folytattuk az edzést. – Istenem, nem volt jobb dolgunk. Rajki Béla akkoriban filmet forgatott, az új szabályok ravasz figuráit próbálta szalagra rögzíteni. Ilyenkor gyakran átpasszolta nekem az egész társaságot. Csináld ma, te gyurika! Környezetem eskü alatt vaja, hogy akkor mindig valami gonosz fény lombant a szemembe. Az inkvizíció pribékjére emlékeztettem, aki napi munkája előtt számításba veszi a lehetőségeket. Törjem egyszerűen kerékbe a kedves krumcsaptot, vagy mókásabb, ha előzőleg még forró olajban is dinztelem. Hát persze mindez rossz indulatú ráfogás, mert alapjában szelíd a szívem, mint egy turbékoló fehér galambé. A jól emlékszem, előző lélek kirándulásaim során már közöltem, hogy az életben sohasem edzősködtem. Ennek volt most egy előnye, és persze volt legalább egy hátránya is. Az előnye az volt, hogy egyszerűen nem tudtam rosszul dolgozni. A hátránya? Hogy jól sem. Kénytelen voltam tehát improvizálni. Ez, mint minden öröktönzés, úgy ment végbe, hogy előző este órák törtem a fejem, és nem nyugodtam addig, amíg valami oltári bolondságot nem sikerült kisütnöm. Akkor már csak az előkészületeket kellett megtennem. Nikolett, a kislányom három éves volt akkor. Fondorlatos módon megvártam, amíg elalszik, és aztán macskaszerű léptekkel besúrantam a kis szobájába. Életközelbe akartam hozni az edzést, versenyszerűvé akartam tenni a dolgot, és ehhez természetesen versenydíról is kellett gondoskodnom. Valami értékes és szívhez szóló trófeáról, amiért ezek a kifinomult ízésű egyetemisták, diplomások is teljes erővel hajlandók küzdeni. Ja, az anyagi érdekeltség, ugyebár. Tehát odahosontam Nikolett polcához, elcsórtam a legrondább babát. A féle szerencsétlen kis kaucsuk szörny volt, a lábát már a königráci csatában elvesztette, a másik ócska gumiszálon csüngött. Másnap az edzés hivatalos részének végére érve a köpenyem zsebébe nyúltam. Figyelem, uraim! Mondtam, mert mindig hajlamos voltam a túlzásokra. Most váltó úszás következik. Már izgatott foraj futott végig a társaságon. Sebészek, mérnökök, joghallgatók egyszerre visszafiatalodtak húsz évet. Mint hogy a csapat korátlaga akkoriban 25 esztendő volt, ezt nem csekély változást jelentett. Persze megértettem. Pici sráckoruk óta imádtak stafétázni valamennyien. Az ilyesmit mindig keresztben, a medence székben rendeztünk. Nem kellett hát sokat gürcölni, és ha a csapat kikapott, nyugodtan rá lehetett kenni a partnerokra. Nyugi, mondtam, most jön a varázslat, ugyanis páratlan értékű tisztelet is gondoskodtam. Tessék, ime! És kitettem Nikolett babáját a partra. A lelkesedés az egekig csapott. Szívos Pisti odajött hozzám, a vállamat veregette. Nagy lélek, mondta. Egy tékozló, kedvű plébúj, egy grand senior. Faragó Tomás kosztolánit idézte. Kérem, én még nem játszottam, nem játszottam, nem játszottam. Neki könnyű volt, akkor készült az érettségére. Persze ebben az átkozott társaságban ő se vihette el szárazon. Azt láttuk Barcelonába mondta Bognár Andris. Pedig ott játszottál volna. A két kapus választott. Molnár eldugott egy kavicsot, aztán hátul kiejtette a markából, hogy cservenyák még véletlenül se találhassa el. De a többiek már az első menetben kiszúrták. Negyed órás nehéz lovassági sértések közepette kialakult a két váltó. Molnár, szívós, görgényi, kássás, konrád feri, és magas került egy csapatba. Cservenyák, Bognár, Balda, Sárosi, Faragó és Vízner a másik csapatba. Felálltak a patra és gonoszul méregették egymást. Adunk az ürgéknek egy ugrás, mondta Szívós. Ezeket a nyüzögéket akkor is megverjük, ha egyik kezünket ide hátra dugjuk, né? Nem mondhatnám, hogy az ellenfél angolos eleganciával fogadta ezt a pimasságot. Te, picim! Fordult felén Faragó mert ezekbe a mai srácokba szemerni tekintét tisztelet sem szorult. Ha végeztünk, elmehetünk? Világos, mondta. Helyes, bólintott a gyerek, és aztán pistiék felé fordult. Ah, ti csak úszatok tovább nyugodtan, ha végeztetek. Majd adjátok le az úszadakulcsot a kulcsot a portám. Elég, mondta Korrát felé. Itt már nincs helye több szónak. Kezdjük. Azért volt még nekem is egy dobásom. Nyugi, szóltam hűvösen. A heccedvéért melegítőben fogunk úszni. A flán néztek rá, nem akartak hinni a fülüknek. Talán arra gondoltak, hogy most hatalmasodott el rajtam a régóta esedékes, akkori elmegyengeség. Melegítőben? Melegítőben. Bórintottam, és mert még mindig volt egy dobásom, hozzátettem. És boxkesztyűben. Egy pillanatni csend támadta, a szemek tágra nyíltak. Aztán egyszerre enyhült meg az egész társaság. Megőrült, ez volt a tekintetükben. Ezen a fokon már nem tanácsos ingerelni, adjuk rá. Melegítőben és boxkesztyűben, mondta egészen halkan sárosi Laci. Rendben van. Kihoztam két rongyos zöld melegítőt a fradi szertárából, akadt két pár öreg boxkesztyű is, az egyikből kilógott az afrik. Ismertetem a váltó szabályait mondtam felsőségesen. A csapat első tagja felhúzza a melegítőt és a box kesztyűt. Rajtyenre a vízbe veti magát és két host pillangózik. A célba érve kimászik a partra, lehúzza magáról a szerelést és átadja a váltó következő tagjának. A blues cipzárját természetesen minden esetben nyakig fel kell húzni, a kezd madzagját pedig kettős masnira kell kötni, mert illem is van a világon. A győztes váltó egy teljes hétig őrizheti a páratlan értékű tiszteletdíjat. Figyele! Elkészülni! Rajt! A vezényszót aztán tartós őrület követte. Fogalmam sincs, hasznos volt ez az edzés, viszont a parton összeverődött nézősereg már a második percben a meleg köveken volt szóta magát jó kedvébe. Még sohasem pillangóztam tréningruhába, így csak sejthettem, hogy ez a pokolbéli kínok legszörnyűségesebbje közé tartozik. A léfegő cucc egy pillanat alatt teleszívja magát vízzel, a frontális ellenállás óriási, így az úszó több mázsát cipel magával vízi útján. És akkor még a boxkesztyűről nem is beszéltem. <gül> Molnár Bandi már az első hossz közepén úgy pillangózott, mint egy vízi húszát. Úgy két percenként deréki kiemelkedett a vízből, aztán hosszú időre eltűnt, mint egy szép háló. <gül> Segítség! Hordított <gül> a itt valahol lefolyó van. Cservenyák tüdeje a második hosszon már nem is sípott, hanem valósággal trombitált. A falhoz érve hat ha húzták ki őket a partra. Körülbelül annyi élet volt bennük, mint két több napos hullában. Aztán gúvadó szemmel tépték magukról a vizes ruhát. A szerelés a testükre tapadt. Olyan mozdulatokat végeztek, mint két bújabajadér, csak éppen szederjes sarcukkal átszöges ellentétben a lassú hastánc. – Nem ér! – ordította Konrád Feri. – A mi kezdjünk bele, jobban kilóg! Tiszta sor, te már eleve nekik szálltad a babát! Bodnár is a másodikhoz közepén megállt, és a hátára feküdve sodoltatta magát a játszi habokkal. – Gyerünk, doktor, nyomás! – ordította faragó. – Ez nem számít bele a nyugdíjba! – Legalább hagyjatok békében kimúlni! – sipolta Andris. – Ó, vás! – süvöltött Görgényi az ellenfelet figyelve. Csának Balázs nem húzta nyakig a cipzárat! Próbálj, te boxkesztyűben cipzárat hozogatni, kiabált Balla. Vagy a masni, vagy a cipzár. Tépték magukról a vizes melegítőt, váltottak. Magas öcsi percekig táncolt egy lábon, amíg be tudott bújni a röngyáházott nadrágba. Hoza akarunk menni, üvöltötte. Többé nem leszek rossz. A parton már több száz fürdőző örjöngött örömébe. Ettől a naptól kezdve jelentősen emelkedett a sportuszod a látogatottsága. Arra gondoltam, hogy legközelebb jutalékot kérek az igazgatóságtól. Feladom! bömbölt Faragó a medence közepéről. Hozzátok az oxigén sátrat! Aztán pillangózott tovább, mint egy úszó daru. Hat tagból állt egy csapat, koponyánként negyven métert kellett úszniuk. Egy valamire való úszó 240 métert könnyedén fürdőzve is megtesz három perc alatt. Ez a 240 méter kereken húsz percig tartott. Aztán csak hasaltak a parton, és úgy fújtattak, mint tizenkét vákumszivattyú. Hagyjatok egy kis levegőt nekem is, mondtam tréfásan. Csak rám merettek, gyilkos tekintette. Neked? Minek? A verseny kétszent is előnnyel a szívós csapat nyerte ünnepélyes keretek között nyújtotta át a páratlan értékű tisztelet díjat Pistinek. Felebezünk, mondta Bodnárad is. Ezek nem is úsztak, csak úgy beitták magukat a célba. De Pisti diadalmasan emelte a magasba az babát, mint a nagy ezüstkupákat szokás mindenféle világdöntők után. Na, ezt nem kellett volna tennie, mert ebben a pillanatban toppant az uszodába a kárpáti család további két tagja. Apám és Nikolett. Az idősebb Kárpáti, a Fradi szertárosa volt abban az időben. Amikor meglátta a két szalagokká szaggatott zöld melegítőt, minden további teketória nélkül elájult. De ezt hagyján, mert szakmai ájulás volt, és mint ilyen tiszteletre méltó. Nikolett viszont megállt Pisti előtt, a térdéig sem ért, de ahogy bömbölni kezdett, az felment egészen a felhőkig. – A kedvenc babám! – ordította. – Disznóság! <gül> – Pisti megállt, érdeklődőképet vágott. 200 négyzeti tanástalanság. Na most mi csináljak? A vállaimat vonogattam. Nem tudom, mondtam. Ha van lelked egy kis gyerektől elvenni a kedves játék szerint. Hát csak rajta. Az ilyesmi persze emberség kérdése. <gül> Mire Pisti visszadta Nikoletnek a babát? Együtt mentünk ki a szigetről, persze, hogy nem volt életem. divatos kifejezéssel léjek, kórusban cikizett az egész társaság. A nagyvonalú sportvezető prototípusa, mondták. Ellopja a kislánya babáját, aztán betalítja a gyereket, hogy a kell visszaszerezni. Minden ország támasz a talpköve a tiszta erkölcs. Nem bírtam tovább hallgatni. Bementem a pékhez, vásároltam egy túrost. Egyet. Az egész társaságnak. Itt van, mondtam. Osszátok el. Sosem szórtam a pénzt, viszont tudtam, amikor szent dolgokról van szó, semmi helye a garasoskodásnak. Mellesleg a gyerekekre is hatott ez a bőkezű gondoskodás, mert abban az évben valamennyi mérkőzésünket megnyerték. Istenem, valamit valamiért.